A szerzőről Hidasi Judit író, újságíró. 1976-ban született oroszlányban egykeként. A féle extrovertált, introvertált, tíz éves kora óta naplót vezet, figyeli az embereket, érdekli minden, ami kapcsolat. 14 éves korában alapította első újságját a gimnáziumban két barátjával, majd a felső oktatásban a következőt. Viszonylag gyorsan, 18 évesen költözött Budapestre, ahol gazdasági ismereteket, később újságírást tanult. Hamar megtanulta, hogy az oknyomozás és az igazság feltárása néha bajjal jár. Felsőfokú oktatását emiatt fejezi be. Évekig alkalmi munkákból él. Angol nyelvtudását kamatoztatva jut el egy multinacionális cég asszisztensi pozíciójáig, ahol elég teret kap a tanulásra kreatív írást és televíziós műsorgyártást tanul. Fél évvel az iskola megkezdése után ösztöndíjat nyer, és elvállalja első szerkesztői, újságírói munkáját. Mivel elsősorban a lélek és a párkapcsolat érdekli, folyamatos keresésben van és a tökéletes médiumot keresi. Az ország legtöbb szerkesztőségében és kiadójában megfordul. A kozmopolitan vezető szerkesztője, a PS főszerkesztője, hosszabb-rövidebb ideig a Nőklapja Café állandó szerzője és a Femina online magazin szerzője is. Élete egyik legizgalmasabb időszaka mégis a televíziónál eltöltött évek, ezek feldolgozásából majd könyvet is ír. Első regénye 2000-ben jelenik meg, akkor még Judit Ponte állnévvel, ez a Rozé Fröccs. Az Április út című nemzetközi ismertségre is szert A könyv érettségítétel, magyar nyelvű gimnáziumban is. 2017-től az államgyár kiadó szerzője. Saját bevallása szerint bármilyen zsáner érdekli, ahol az emberek kapcsolatrendszere a mozgatórugó. Szerinte az aranykör sorozata is inkább túlélési történet, nem pedig krimi. Jelenleg Tatán egy kisfiút nevel férjével, és már tudja, az örömhöz néha elég egy mosoly. Adni és kapni is. Bár boldog párkapcsolatban él, szívesen gondol a hosszú szingli évekre is, amikor véleménye szerint megszületett benne az író. Hisz a teljességben, a rocknroll a barátságban és a kedves emberekben. Hét éve saját magazint alapított Good Stuff címen – ahol rendszeresen olvashatóak az írásai. Reggeli és esti gondolatai a Kettős Kereszt Random Judith hashtag alatt és Hidasi Judith hivatalos oldal Facebook oldalon is megtalálhatóak. http perpergustavhu per https per per www.facebook.com per Hivatalos.